Încer și pe pământ. El ne Din nou împreună, iubit ascultători, la microfon este preotul Valeriu, aducând pentru iubiți ascultători cuvântul lui Dumnezeu, sub forma unor meditații, asupra întregului noul testament, asupra fiecărui verset luat separat. Mă aflu din nou în studioul de înregistrare după o pauză de aproximativ 3 luni, timp în care am avut o mare bucurie. Și plăcere de a mă afla în mijlocul publicului ascultător din orașul Chișinău. Am petrecut clipe minunate și ce poate fi mai minunat decât să te afli împreună cu copiii lui Dumnezeu, cu cetățenii cerului. În ceea ce mă privește din punct de vedere personal, exploatez fiecare împrejurare care mi se oferă, în sensul de a mă testa personal dacă mă simt bine sau nu în mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Acela care nu se simte bine acum, dar cu adevărat bine, bucuros, fericit și împlinit, în frățietate, în mijlocul copiilor lui Dumnezeu, nu se va simți bine nici în veșnicie. Ce credeți, dacă mie nu-mi place de ochii fratelui X sau Y când voi ajunge în cer, Domnul va da pe acela afară din cer ca să mă simt eu bine? Mă tem că... Eu singur voi pleca de acolo numai pentru motivul că nu-l pot înghiți. De aceea am spus că eu mă testez personal și caut să mă aflu în jurul fraților foarte dificili, care sunt foarte greu de împăcat și îmi controlez resentimentele, îmi controlez inima cum îmi bate pentru el în momentul în care încep să fiu deranjat, să fiu necăjit și să nu-mi placă de fratele acela. Mă duc repede acasă în rugăciune și rog pe Domnul să încurețe inima de tot ceea ce nu este după voia Lui cu privire la fratele acesta și rog să mă facă la fel ca pe Domnul Isus care s-a rugat și pentru răstignitorii Lui chiar în ultimul moment al vieții Lui pe cruce. Iubiți ascultători, ne aflăm în jurul lecțiunei L073, Le suntem cu studiul în Evanghelia după Luca la capitolul 5, din care vom avea astăzi pentru început versetul 25. Înainte de aceasta, vreau să vă citesc însă o cugetare scurtă a marelui om Petre Țuțea, care s-a stins din viață nu cu mulți ani în urmă, publicată într-o carte intitulată 321 de vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea. Cartea este editată de antologiile Humanitas Edition. La pagina 22, în legătură cu ateismul, domnia sa spune următoarele. O babă murdară pe picioare, care stă în fața icoanei Maicii Domnului în biserică,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 nu există nicio legătură. Credinciosul creștin e viu. Ateii și materialiștii ne deosebesc de animale prin faptul că nu avem coadă. Ateii s-au născut, dar s-au născut degeaba. Încheia citatul. Iubiți ascultători, nu închei citatul acesta înainte de a observa cu uimire cum acest om de mare valoare pentru țara noastră, el a fost în penumbră, a suferit mulți ani în închisoare în timpul regimului comunist, a putut să evidențieze atât de bine adevărul Scripturii care întreabă ce legătură poate fi între un credincios și un necredincios. Dumnealui o pune aici într-un contrast mai izbitor, spune ce legătură poate să fie între un om viu și unul mort. Ce mult ar trebui să ne dea nouă de gândit tuturor acelora care purtăm numele de creștini, indiferent de confesiunea care aparținem, indiferent de ce alt Cuvânt mai punem după creștin, putem să punem creștin ortodox, creștin pentecostal, creștin baptist, creștin după evanghelie, creștin luteran, creștin metodist, și așa mai departe. Nu importă, nu are importanță ce nume mai vine după creștin. Atâta vreme cât te numești creștin, adică urmașa lui Hristos, dacă ești cu adevărat creștin, afară de Scriptură chiar omul acesta întărește adevărul și spune tu ești viu. Ce legătură este între tine care ești viu? Și lumea din jurul tău, care din punct de vedere spiritual, este moartă. Un om viu cu un om mort nu are nicio legătură, afară de faptul că cel viu îl pune pe cel mort în mormânt, oricât de drag i fi. Am citit nu demult într-o revistă americană și am văzut și ilustrația. Un om, un tânăr soț, și-a iubit soția foarte mult, Dumnezeu a îngăduit să -i fie luată de curând din viață, Atât de mult a ținut la ea încât a pus-o într-o cadă, cadă de baie, plină cu gheață, îi se vedea puțin numai capul afară și intra în fiecare zi acolo și petrecea o vreme în prejurul ei, dar numai atât a putea să facă. Ea era moartă, el era viu, o iubea mai mult decât pe viața lui, dar cu toată dragostea pe care o purtea, n-a putut să facă nimic, să mai aibă nicio legătură cu această moartă decât să o privească când și când o scurtă vreme. Dacă noi suntem creștini, creștini vii cu adevărați, cu lumea aceasta, noi nu avem nimic a face. Venim în jurul ei și ne aflăm în ea numai atât cât să putem să scoatem din valorile acestea pieritoare și să le transformăm în valută cerească. Atât timpul, sănătatea, cât și banii. Toate acestea trebuie luate din lume, stăm puțin în mijlocul ei, ne aflăm numai atât cât ne facem interesele, Restul cu inima noastră și cu toată viața noastră slujim cauzei cerești și suntem permanent în legătură cu cerul, dacă suntem creștini cu adevărat. Mulțumim, Doamne Tată Ceresc, că și prin mărturia acestui om, om foarte luminat chiar din punct de vedere pământesc, întărești încă o dată adevărul Scripturii. Nu că adevărurile tare ar avea nevoie de întăririle noastre, dar ne pică bine când vedem cât de minunat de adevărate sunt realitățile Scripturii. Ajută-ne te rugăm să ne cercetăm viețile noastre, să ne pocăim și să înviem pentru tine să trăim numai pentru tine și pentru slava ta. Amin. Curând va să vezi. Să crezi Că moartea nu e un sfârșit Ci un început nemărginit Curând va trebui răspuns De tot ce crezi acum ascuns De tot trecutul dezgolvit Băsiga ne-i putolit și si ce ușor, și si ce ușor, puția viații si noastre îi doi, și ce puțin, și si ce Da, iubiți ascultători, astăzi încă putem să luăm pe Domnul Hristos să ne învieze la o viață de părtășie cu El, să fim vii, iar cei care am venit la El și din anumite motive ne-a păcălit Satan și trăim o viață ca de mort, adică luați de valurile lumii, la fel după cum peștele mort este luat de cursul apei, avem încă timp să ascultăm chemarea Lui, să ne trezim din această stare și să mergem împotriva curentului lumii împotriva curentului poftelor noastre vechi, spre veșnicia fericită. Iubiți ascultători, suntem la versetul 25 din Evanghelia după Luca de la capitolul 5, pe care îl citesc urmat de câteva explicații. Și numai decât, slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvin pe Dumnezeu. Observăm că lucrarea pe care o face Domnul Isus în viața omului păcătos se vede dată. Și nu numai apropiații lui Ovăd, ci toți oamenii cu care el vine în legătură. Citim aici că slăbănogul, adică paraliticul, s-a sculat în fața lor. Mântuire înseamnă deci sculare din vechea stare. Mântuitorul nostru nu lasă lucrurile nelămurite, ci întrebuințează toate mijloacele pentru ca oamenii să înțeleagă limpede adevărul. Iertarea păcatelor pe care el o dăduse slăbănogului, era o lucrare nevăzută de ochiul omului, iar privitorii nu puteau primi acest adevăr numai printr-o simplă vorbă. Din pricina aceasta a fost nevoie de o lucrare văzută ca să fie de plin limpeziți și biruiți de marea realitate a harului lui Dumnezeu. În fața privitorilor, slăbănogul s-a sculat, a luat patul și a plecat acasă, slăbind pe Dumnezeu. Mântuirea care stă în iertarea păcatelor. În izbăvirea de sub puterea păcatului și în nașterea din nou, nu este o închipuire, ci o lucrare reală. Atât de reală, la fel ca și vindecarea, în văzul tuturor a trupului paralizat. Cine o primește cu adevărat prin credința în jertfa Domnului Isus, acela este văzut de toți ca un om schimbat. El se ridică din vechea așezare în care l-a ținut păcatul și se duce voios, spre casa aceea veșnică a desăvârșirii dumnezeiești, așa cum vorbeam și în deschidere, ca un pește care fiind adus la viață merge întotdeauna în sus, împotriva curentului apei. În drumul lui, cel mântuit slăvește pe Dumnezeu, care i-a dat o mântuire atât de mare. Vindecarea trupului slăbănogului era o mărturie zdrobitoare pentru toți privitorii că, Iertarea păcatelor, dăruită de Domnul Isus cu câteva clipe înainte, era o realitate puternică. Mântuirea primită de la Domnul Isus prin credință și pocăință trebuie să fie însoțită de o viață nouă văzută de toți. Altfel nu este adevărată, zicea fratele Ioan Marin în felul următor. Viața nouă și sfântă este cea mai sigură dovadă a mântuirii noastre. Iar părintele Iosif Trifa, sublinia cu putere, unde nu este pecetea focului ceresc, focul este ceva văzut de toți, nu este mântuire. Limpede scriu și unii din sfinții părinți despre mântuire, spre exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Ar fi absurd să se pretindă că ne ducem în împărăția lui Dumnezeu, să împărățim cu Hristos, în timp ce noi avem păcatul ca stăpân. Sfântul Macarie cel Mare spune și el, cei ce nu știu că au dobândit mântuirea, nu se află pe calea desăvârșirii. Sfântul Vasile cel Mare, precum într-o scară prima treaptă este ridicarea de la pământ și lucrul acesta este văzut de oricine, tot astfel și în viața cea nouă împreună cu Hristos, începutul propășirii este depărtarea de rău. Iubiților, slăbănogul de plin iertat de păcate și de plin vindecat pește, mergea spre casă slăvind pe Dumnezeu. Semnul că ai primit ceva real din partea lui Dumnezeu, este vorba despre mântuire, deci, e faptul că îi mulțumești lui Dumnezeu și că îl slăvești tot timpul. Cel mântuit nu poate să nu slăvească pe Dumnezeu. Noua stare în care se află îl împinge mereu spre acest lucru. Iată un adevăr care trebuie cunoscut. Slăvit să fie domnul! În versetul următor, în versetul 26, tot aici la Luca la capitolul 5, observăm reacția privitorilor față de această schimbare radicală care s-a produs atât în interiorul paraliticului cât și în starea lui din afară. Să citim versetul. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu, plini de frică ziceau. Azi am văzut lucruri pomenite. Iubiți ascultători, adevărul te apleacă chiar dacă nu vrei. El este tăvălugul care zdrobește pe toți cei care îi stau în cale. Cine nu vrea de voie să recunoască adevărul, va trebui să recunoască de nevoie. Sutașul și cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Textul acesta se află în Matei 27, cu 54. Mie îmi place însă mai mult textul din Marcu, de la capitolul 15, cu versetul 39, unde spune, Sutașul care sta în fața lui sus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult versetul acesta, deoarece mă gândeam când l-am citit, Sutașul și cu cei care l-au răstignit pe Domnul Isus, îl cunoșteau pe Domnul Isus din timpul vieții. Bineînțeles, ei se aflau acolo mai dinainte, nu să numai în ziua aceasta. Auziseră multe din predicile Domnului Isus, văzusere multe din minunile pe care le făcusele el, totuși nimic din acestea nu le-au atins inimile. În momentul însă în care sutașul a văzut felul cum a murit Domnul Isus, aceea i-a străpuns inima și a zis, trebuie ca omul acesta să fie fiul lui Dumnezeu. Adevărul acesta are o mare aplicabilitate în viețile noastre, mai ales în viețile noastre de căsnicie, în viețile noastre de familie, în viețile noastre de comunitate și în viața noastră de toate zilele. Dacă vezi că cele ce îi spui soției sau soțului tău în fiecare zi nu ajută cu nimic, dacă vezi că viața pe care o trăiești în fața lui o viață curată, o viață minunată, nu îi zdrobește inima cu nimic, Încearcă soluția aceasta pe care a folosit-o Domnul Isus, murind față de tine însuți, față de toate drepturile și pretențiile tale, și în clipa morții, mori cum a murit Domnul Isus, anume, roagă pentru cel de lângă tine, pentru cel pe care nimic nu l-a putut mișca din împietrile în care se află. Nu înseamnă, bineînțeles, moarte fizică, ci renunțând la tine și la pretențiile tale. Trăind o viață din aceasta de renunțare, întotdeauna din inima ta să emaneze o atmosferă de dragoste, de iubire și de înțelegere față de cel care este încă împietrit. Lucrul acesta va avea același efect în viața partenerului tău pe care l-a avut și moartea Domnului Isus în viața sutașului care îl supraveghea la cruce. Continuându-ne gândurile pe marginea versetului 26 din Luca 5, observăm că... Omul este foarte fericit, omul care primește adevărul din dragoste de adevăr, care se contopește cu adevărul chiar dacă din pricina aceasta va avea de suferit. Cine suferă acum împreună cu adevărul, va avea mâine parte de slava adevărului. Răsplata adevărului este cea mai dulce dintre toate. Domnul Isus este adevărul. Lucrările lui apleacă chiar și pe vrăjmași. Citim aici că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu, plini de frică ziceau, azi am văzut lucruri nemaipomenite. În cuvântul acesta, toți, intră și cărturarii și farisei. Lucrarea nemaipomenită a vindecării slăbănogului i-a pus în uimire chiar și pe acești vrăjmași ai Mântuitorului, scoțând și din gura lor slavă pentru Dumnezeu. Cât de minunat lucrează credința! I-a smulge puteri din Dumnezeu care pun în uimire pe toți. Cei patru prieteni ai slăbănogului, prin credința lor, au silit, dacă se poate spune așa, pe Domnul Isus să facă lucruri nemaipomenite, punându-L într-o lumină nouă, chiar și în fața vrăjmașilor. Credința lor a deschis locul unde se afla Isus, a spart zidul, lăsând să se vadă cerul de unde se coboară orice har, și unde vor ajunge cei neprihăniți. Credința lor a plecat pe toți oamenii de acolo în fața lui Dumnezeu, silindu-i să-L slăvească. Credința lor a netezit mai mult drumul lucrării Mântuitorului nostru. Mare taină și mare har este credința. Dacă ea este păstrată într-un cuget curat, cum suntem îndemnați la 1 Timotei 1,19, Dumnezeu face minuni prin ea. Suntem așezați pe pământ ca să fim case ale credinței, să ne deschidem necurmați spre Dumnezeu și El ne va umple cu harul credinței și al dragostei ca prin noi să poată El săvârși lucruri mărețe. Ținta lui Dumnezeu este să aducă pe toți oamenii în starea fericită de a-i da slavă. Christosul întreg, adică și capul și trupul, prin lucrările nemaipomenite pe care le face, va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, El însuși se va supune Tatălui pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți, după cum citim la 1 Corintei, capitolul 15, versetele 24 până la 28. Amin. În versetul 27, versetul următor, din Luca de la capitolul 5, citim cele ce au urmat după această întâmplare minunată. După aceea, Isus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă și i-a zis, vino după mine. Observăm, iubiți ascultători, că de oriunde intra, Domnul Isus ieșea afară după ce mai întâi își făcea lucrarea. Afară, adică în largime, era mediul lui unde se simțea bine și unde legătura cu tatăl era neatinsă și fierbinte. El ieșea afară din case, din sinagogi, din templu, din mijlocul mulțimii și chiar din mijlocul ucenicilor ca să fie la larg singur cu tatăl. Să învățăm de la el, Marele nostru Mântuitor, să ieșim afară din orice aglomerație, din orice îngrădire pământească, pentru ca să fim singuri cu Dumnezeu ca să ne umple cu noi puteri, cu nou avânt și cu un delem proaspăt pentru luminarea celor din jurul nostru. Citim, deci, că după aceea, Isus a ieșit afară. În măsura în care suntem contopiți cu Isus, cu felul lui de a fi, suntem liberi de toate îngrădirile de pe pământ, suntem afară din felul de a fi al nostru, cât și felul de a fi al lumii. Numai Isus. Numai felul lui de a fi poate ieși afară din felul de a fi al lumii și de aceea o și poate mântui. Iisus înseamnă mântuitor. El este în lume, dar nu lumea în el. El este în lume, dar în el nu este lume. Împărăția lui nu-i din lumea aceasta. Noi, răscumpărații Domnului, trebuie să fim din punct de vedere duhovnicește un Iisus ca să putem fi liberi de Duhul Veacului și astfel să fim și noi mântuitori, adică să chemăm la mântuire la mântuitorul pe toți păcătoși. Nu putem să chemăm pe păcătoși la mântuire atâta vreme cât stăm cu ei în starea lor de păcat. Trebuie să ieșim afară, ca Domnul Isus, din starea aceasta lor și de acolo, la fel ca mântuitorul, dintr-o stare de cer, să-i chemăm și pe cei din jurul nostru la mântuire, la starea de cer în care, din punct de vedere duhovnicesc, noi trăim. Deci, după aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut. Când ești ieșit afară, vezi, atunci ai lărgime ca să poți vedea mai bine. Vezi adevărul, vezi nevoile oamenilor și nevoile lucrării lui Dumnezeu. Deci, Domnul Iisus a văzut pe un vameș numit Levi și zând la vamă și i-a zis, vino după mine. Levi, întălmăcire însemnează alipire sau împletitură, adică contopire. Nimic nu-i la întâmplare în planul lui Dumnezeu în lucrarea lui. Totul este rânduit dinainte de temerea lumii. Domnul Isus, chema la sine în lucrarea lui numai pe cei care se alipeau sigur de el, pentru că erau rânduiți dinainte la această stare. La chemarea Domnului Isus, Levi, adică alipire, n-a mai rezistat, ci a lăsat totul și a mers după el. Chemarea avea în sine o putere de magnet așa de mare că a smuls pe acest vameș din locul lui și l-a alipit puternic și pentru totdeauna de Marele Mântuitor. Pe Levi, Domnul Isus l-a văzut șezând la vamă, dar și pe tine, dragul meu, te vede șezând undeva și te chemă să mergi după el. Ce faci tu? Să știi că nu totdeauna trece sus prin locul unde stai? Dacă astăzi ai simțit că a trecut, nu mai amâna, ci mergi după el. El este viața și fericirea ta cea veșnică. În versetul următor, la versetul 28, aflăm că Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Deci, dacă ai inima și urechea îndreptată spre adevăr, atunci când îi auzi glasul, îl urmezi îndată. Vameșul acesta Levi, care este același cu Matei, vezi capitolul, Matei capitolul 9 versetul 9, deși avea o ocupație cu totul străină de cele spirituale, el era un căutător de adevăr și adevărul se lasă găsit de toți cei care îl doresc. Să nu judecăm omul după ocupația pe care o are. Nu știm ce se ascunde în sufletul lui. Cineva poate fi un măturător de stradă și totuși să aibă un suflet nobil prin faptul că iubește și caută adevărul. Adevărul, căutarea adevărului, dă adevărata noblețe omului. N-am citit noi chiar în deschidere despre Marele Petrețuțea care a spus că o femeie bătrână și neștiutoare de carte care caută adevărul este om. În timp ce un laureat al premiului Nobel, care este ateu, este un dihor, mare adevăr a spus omul acesta, de aceea noi trebuie să avem mare grijă de oameni nu ce sunt, ci să ne uităm la ce caută și să-i din pricina aceasta. Domnul Isus a văzut inima lui Levi, care ardea după adevăr, de aceea l-a chemat hotărât să vină să-l urmeze. Ce vede Domnul Isus în sufletul tău, dragul meu? Dorești și tu adevărul în viața ta? Când îi auzi chemarea, nu pregeta, ci urmează-l îndată pentru fericirea ta. Observăm că vameșul a lăsat totul, s-a scurat și a mers după el. Domnul Isus, adevărul, îți este cu adevărat folositor numai atunci când îl urmezi cu toată ființa și în tot timpul. Dacă vrei ca adevărul să fie întreg al tău, fii tu! Întâi întreg al adevărului. Desparte-te de toate și vei intra în împărăția adevărului. Nu i-a fost ușor Vameșului Levi să lase totul, dar de dragul Domnului Sus, de dragul adevărului, s-a despărțit de slujba sa, era o slujbă de stat, a dat banii statului în grijă a tovarășilor săi și el a plecat fără să știe unde se duce. Plecarea lui se aseamănă cu plecarea lui Avraam când Dumnezeu i-a zis să iasă din țara și familia lui. Acestea sunt plecările credinței, plecări iubite și binecuvântate de Dumnezeu, singurele plecări pline de roduri și biruință. Se povestește că atunci când doștirea lui Alexandru cel Mare era obosită, pentru că era încărcată cu prada luată de la dușmani, ca să-i scape de această piedică, împăratul a poruncit ca tot bagajul său să fie ars, pentru că astfel soldații săi, Văzând pe împărat că de pradă focului băgății mari, să nu înceapă să murmure când vor vedea cum ard lucrurile lor de puțin însemnătate. Tot așa, dacă Hristos ne-ar fi dat învățătura să ne lepădăm de lume, dar nu ne-ar fi dat și pilda în persoana sa, învățătura lui ar fi cu mai puțină putere și mai puțină lucrare. Da, pe pământ el nu avea unde-și odihni capul. Pământul nu i-a dat decât un mormânt pentru îngropare. Cât de lepădați de noi înșine trebuie să fim noi, care avem un astfel de stăpân. Vorbind de lepădarea de sine, el nu a zis ia-ți crucea și du-te, ci ia-ți crucea și urmează-mă. Îmbarbătați prin jetfirea de sine a împăratului nostru, cea mai aspră lepădare de sine și cea mai neînduplecată lepădare de lume ar trebui să fie pentru noi lucru ușor. Suflet al meu, sufere greutățile și nu căuta viață îndesnită acolo unde Isus și-a găsit. Moarte, Iubiți ascultători, cu gândurile acestea încheiem emisiunea numărul 073 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne ajute să ne uităm cât mai mult la Domnul Isus și dacă El a părăsit toate pentru noi, cu cât mai mult trebuie să părăsim noi lumea și lucrurile acestea trecătoare pentru El de dragului și pentru fericirea noastră veșnică. Amin.